Contele de Monte Cristo de Alexandra Dioma, 52 Printre aceste trăsuri se găsea una de formă ciudată și care părea că făcuse o îndelungată călătorie. Era un fel de furgon vopsit în negru și sosit printre cei din la întâlnirea funebră. Cei ce se interesaseră aflaseră că, printr-o ciudată coincidență, Trăsura aceasta cuprindea rămășițele marchizului de Saint-Meran și că lumea venită pentru un singur convoi ducea la groapă două cadavre. Venise o mulțime de lume. Marchizul de Saint-Meran, unul dintre cei mai zeloși și mai credincioși demnitare ai lui Ludovic al XVIII-lea și ai lui Carol al X-lea, își păstrase încă un mare număr de prieteni care, adăugându-se acelora pe care obligațiile sociale îi legau de vilfor, formau un alai uriaș. Autoritățile fusese reanunțate și se obținuse învoirea ca amândouă în mormântările să se facă în același timp. O a doua trăsură împodobită cu aceleași găteli funebre futrasă dinaintea porții domnului de vilfor, iar sicriul adus... Fu mutat și el în dric Cele două trupuri Trebuiau să fie îngropate În cimitirul perlașez Unde domnul de for clădise Încă de multă vreme Cavoul hărăzit rămășițelor pământești Ale întregii sale familii. În cavoul acesta Fusese depus mai de mult Corpul sărmanei René Pe care tatăl și mama Veneau să o reîntâlnească După zece ani de despărțire Locuitorii Parisului Veșnic curioși, veșnic mișcați la vederea înmormântărilor, priveau într-o tăcere religioasă a laiul măreț care trecea întovărășind spre ultimul lăcaș, două nume din veche aristocrație, cele mai faimoase pentru spiritul lor tradițional, pentru siguranța legăturilor și devotamentul încăpățânat față de principii. Strânși în aceeași trăsură de doliu, Boșam, alber și Chatoreno. Discutau despre moartea venită aproape pe neașteptate. Am văzut-o pe doamna de saint chiar anul trecut la Marsilia," spunea Shatoreno, când mă reîntorceam din Algeria. Era o femeie care ar fi putut trăi o de ani, datorită sănătății desăvârșite, a minții mereu vii și a activității ei uimitoare." Câți ani să fie avut?" 66, răspunse Albert. Cel puțin așa mi-a spus Franț." Dar nu vârsta a ucis-o, ci pricinuită de moartea marchizului. Se pare că moartea lui a zguduit-o puternic și nu și-a mai revenit complet în fire. Dar, la urma urmei, de ce a murit? întrebă Boșam. De congestie cerebrală, după câte se pare, sau de o apoplexie fulgerătoare. Nu-i tot una? Aproape. De apoplexie? făcu Boșam. E greu de crezut. Doamna de Senmeran, pe care am văzut-o și eu odată sau de două ori în viața mea, era micuță, uscățivă și avea o constituție mai mult nervoasă decât sanguină. Sunt rare apoplexiile produse de mâhnire asupra corpurilor cu o constituție asemănătoare celei a doamnei de Senmeran. În orice caz, spuse Albert, oricare ar fi boala sau doctorul care a ucis-o, iată-l pe domnul de Vilfor sau mai curând pe domnișoara Valentin sau, și mai curând încă, pe amicul nostru, Franț, punând mâna pe o moștenire serioasă de tot. 80.000 de livre venit, așa cred. Și moștenirea va spori la încă atât când va muri bătrânul Iacobin Noartie. Iată un bunic tenace," spuse Boșam. Tenace în propozitivirum." Mi se pare că a pus rămășag cu moartea că își va îngropa toți moștenitorii. Și pe cinstea mea va reuși." Seamănă grozav de bine cu vechiul partizan al Convenției din 93, care, în 1814, îi spunea lui Napoleon. Tu cobori, fiindcă imperiul tău e o tulpină tânără obosită de creștere. Ia Republica, drept tutore, să ne reîntoarcem cu o Constituție ca lumea pe câmpurile de bătaie și oți făgăduiesc 500 de mii de soldați, încă un Marengo și un al doilea Austerlitz. Ideile nu mor sire, ele ațipesc uneori, dar se trezesc și mai puternice decât înainte de a dormi. Se pare că pentru el oamenii sunt ca ideile, spuse Albert, numai că un lucru mă ne liniștește. Aș vrea să știu cum o să se obișnuiască Franz de Pinie cu un bunic care nu va putea să se lipsească nicio clipă de soția lui. Dar unde o fi Franz? E în prima trăsură cu domnul de Villefort care îl consideră de pe acum ca făcând parte din familie. În toate trăsurile care urmau Dricul se discuta cam același lucru. Oamenii se mirau de cele două morți atât de apropiate și de repezi dar nimeni nu bănuia groaznicul secret pe care, în plimbarea sa nocturnă, doctorul Davrini îl destănuise lui Vilfor. După aproape o oră de mers, convoiul ajunse la poarta cimitirului. Era o vreme liniștită, dar întunecoasă și deci destul de potrivită pentru ceremonia funebră care se îndeplinea. Printre grupurile ce se îndreptau spre cavoul familiei, nou îl recunoscu pe Morel, venit singur în trăsurica lui. Tânărul mergea foarte palid și tăcut pe poteca mărcinită tisa. Dumneata aici?" spuse Shatorenou trecându-și brațul pe sub brațul capitanului. Îl cunoști, deci, pe domnul de Vilfor? Atunci cum se face că nu te-am întâlnit niciodată la el?" Nu pe domnul de Vilfor îl cunosc," răspunse Morel. O cunoșteam pe doamna de Sen În același timp, Albert îl întâlni pe Franț. Locul nu e nimerit pentru o prezentare, spuse Albert, dar n a face doar nu suntem superstițioși. Domnule Morel, îngăduiți-mi să vi-l prezint pe domnul Franț de Pinie, un tovarăș de călătorie excelent. Am făcut împreună cu el ocolul Italiei. Dragă Franț, domnul Maximilian Morel e un prieten desăvârșit pe care mi l-am făcut în lipsa ta și al cărui nume îl vei auzi mereu în discuțiile noastre, de câte ori va veni vorba despre curaj, inteligență și bunăvoință." Morel rămase nehotărât o clipă. Se întreba dacă nu era o fățărnicie demnă de osândit salutul acesta aproape amical, adresat omului împotriva căruia lupta pe ascuns dar jurământul făcut și gravitatea împrejurărilor îi reveniră în minte. El se forță să nu dea nimic de bănuit și îl salută pe Franț stăpânindu-se. Domnișoara de Vilfor e tare întristată, nu-i așa? îl întrebă de brei pe Franț. Da, domnule, răspunse Franț, e de o tristețe inexplicabilă. Azi dimineața era atât de doborâtă de durere, încât abia dacă am recunoscut-o. Cuvintele acestea simple, în aparență, îi strânsără inima lui Morel. Așadar, Franț o văzuse pe Valentin și îi vorbise. Și atunci, tânărul și înflăcăratul ofițer avut nevoie de toată puterea de stăpânire pentru a nu-și călca jurământul. El îl apucă de braț pe șatore noși și îl duse repede spre cavoul dinaintea căruia dricarii depusăsără cele două sicrie. – Măreți, lăcaș, spuse Boșan privind mauzoleul, palat de vară, palat de iarnă. – Aici o să locuiești și tu la rândul tău, dragul meu de pinie, căci în curând vei face parte din familie. Eu, în calitatea mea de filozof, îmi doresc o căsuță de țară, o vilișoară sub arbori și nu atât ales peste, -peste bietul meu trup. Haide, fii curajos, Franț, ce naiba! Soția ta moștenește! Zău că ești nesuferit, Boșam, răspunse Franț. Afacerile politice te-au obișnuit să râzi de toate, iar oamenii care mânuiesc afacerile au obiceiul să nu creadă nimic. În sfârșit, Boșam. Cum ai cinstea să te găsești la oaltă cu niște oameni obișnuiți și fericirea de a părăsi o clipă politica? Încearcă să-ți recapeți inima pe care ai lăsat-o la garderoba camerei deputaților sau a camerei pairilor." Ei, doamne," făcu Boșam, ce-i viața? Un popas în anticamera morții." Boșam începe să-mi fie nesuferit," spuse Albert și se trase vreo patru pași mai înapoi, împreună cu Franț, lăsându-l pe Boșam să-și continue dizertațiile filozofice față de Debrei. Cavoul familiei de Vilfor avea forma unui pătrat de pietre albe, înalt de vreo șapte metri. O despărțitură interioară împărțea în două încăperi familia de Senmeran și familia de Vilfor și fiecare încăpere își avea ușa ei. Aici nu existau ca în atâtea alte morminte neplăcutele sărtare suprapuse, în care o împărțire economă închide morții cu o inscripție ce seamănă unei etichete. Din ușa de bronz se zărea mai întâi o anticameră severă și sumbră, despărțită printr-un zid de mormântul propriu zis. În mijlocul acestui zid se deschideau cele două uși despre care am vorbit mai adineauri și care răspundeau în mormintele Vilfor și Sen Acolo se putea da frâu liber, durerilor, fără ca trecătorii zvăpăiați care fac dintr-o vizită la Perlașez o ieșire la iarbă verde sau o întâlnire de dragoste, să tulbure prin cântecele, prin strigătele sau prin veșnicul lor Dute Vino, contemplarea mută sau rugăciunea scăldată în lacrimi a celui aflat în cavou. Sicriele furăduse în cavoul din dreapta al familiei de sânmeran, și așezate pe catafalcuri pregătite, care își așteptau mai dinainte povara mortoară. Numai vilfor Franz și câteva rude apropiate pătrunseră în sanctuar. Pentru că slujba religioasă fusese săvârșită în ușă, și pentru că n-avea să se mai rostească niciun discurs, cei de față se împrăștiară de îndată. Chateau, Reno, Albert și Morel plecară într-o parte, iar Debrei și Boșam în altă parte. Franț rămase cu domnul de Vilfor la poarta cimitirului. Morel se opri mai încolo sub un motiv oarecare. Îi văzu pe Franț și pe domnul de Vilfor ieșind într-o trăsură de doliu și, din strânsa lor apropiere, își dădu seama că se pregătește ceva neplăcut El se reîntoarse deci la Paris și, deși merse în aceeași trăsură cu și cu Albert Nu auzi niciun cuvânt din cele rostite de cei doi tineri Într-adevăr, în clipa când Franz voise să-l părăsească pe domnul de Villefort, Acesta îi spuse Domnule Baron, când am să te mai întâlnesc? Când doriți, domnule," îi răspunse Franț, cât mai curând posibil. Sunt la ordinele dumneavoastră. Doriți să ne reîntoarcem împreună? Dacă nu te deranjează, deloc." Și astfel viitorul socru și viitorul ginere se urcară în aceeași trăsură, iar Morel, văzându-i cum trec, se simțea pe bună dreptate neliniștit. Vilfort și Franz se reîntoarseră în foburgul Saint-Honoré. Procurorul regal, fără să intre la nimeni, fără să-i vorbească nici soției și nici fiicei sale, îl introduce pe tânăr în cabinetul său și îi arătă un scaun. Domnule de pinie," spuse el, trebuie să-ți reamintesc și poate că momentul nu e chiar atât de rău ales cum s-ar putea crede la prima privire." Căci supunerea față de morți este primul prinos ce trebuie adus pe sicriul lor. Trebuie să-ți reamintesc așadar dorința arătată al altăieri de doamna de Senmeran pe patul de moarte. Căsătoria Valentanei trebuie făcută neîntârziat. Știi că afacerile răposatei sunt în cea mai bună rânduială, că testamentul ei îi asigură Valentane întreaga avere a Senmeranilor. Notarul mi-a arătat ieri actele care îngăduie să redactăm într-o formă definitivă contractul de căsătorie. Poți merge la notar și îi poți cere din partea mea să-ți arate actele. Notarul se numește Deșam și locuiește în piața Bovo, foburgul nonore. Domnule," răspunse Depinie, poate că pentru domnișoara Valentan, cufundată cum este îndurerea ei," Nu e momentul să se gândească la un soț. Într-adevăr, mă temeam, Valentin nu poate avea o dorință mai arzătoare decât aceea de a îndeplini ultimele gânduri ale bunicei, îl întrerupse domnul de Vilfor, așa că piedicile îți garantez eu, nu vor veni din partea ei. În cazul acesta, domnule, răspunse Franț, fiindcă nici din partea mea nu vor veni, puteți face cum veți crede de cuvință. Ne-am dat cuvântul și mi-l voi ține, nu numai cu plăcere, ci chiar din toată inima. Atunci, spuse Vilfor, nu ne mai oprește nimic. Contractul trebuie asemnat încă de acum trei zile. Îl vom găsi gata făcut. Îl putem semna chiar astăzi. Dar doliul, șovăi Franț. N-avea grijă, domnule, răspunse Vilfor. În casa mea se ține seama de toate aceste obligații. Domnișoara de Vilfor va putea să se retragă cele trei luni cuvenite la moșia ei din Senmeran. Spun moșia ei, fiindcă proprietatea e a ei. Acolo, peste opt zile, dacă n-ai nimic împotrivă, fără zgomot, fără zarvă, fără fast, va fi încheiată căsătoria civilă. A fost dorința doamnei de Senmeran ca nepoata ei să se mărite la moșie. Odată căsătoria făcută, Dumnatate poți reîntoarce la Paris, în timp ce soția dumitale își va petrece doliul alături de mama ei vitregă. Cum doriți, domnule, în cuvință Franț. Atunci urma domnul de Vilfor, ai bunătatea și mai rămâi o jumătate de oră. Valentin va coborâ în salon." Voi trimite după domnul Deșam, vom citi și vom semna contractul pe loc și chiar în seara asta doamna de vilfor o va conduce pe Valentin la moșie, unde, peste opt zile, ne vom duce și noi să le întâlnim. Domnule, spuse Franț, am să vă cer un singur lucru. Care? Vreau ca Albert de Morser și Raul de Chateaurenau să fie de față când voi semna. Știți că ei sunt martorii mei. O jumătate de oră e de ajuns ca să-i anunțăm. Vrei să te duci să-i cauți chiar dumneata sau să trimiți să-i cheme? Mi-ar plăcea mai mult să mă duc chiar eu, domnule. Atunci te voi aștepta peste o jumătate de oră. Și tot într-o jumătate de oră, Valentin va fi gata. Franț îl salută pe domnul de Vilfort și ieși. De-abia se închisese în urma lui ușa dinspre stradă când Vilfor trimise să o anunțe pe Valentin că va trebui să coboare în salon peste o jumătate de oră, fiindcă erau așteptați notarul și martorii domnului de pinie. Vestea aceasta neașteptată produse multă zarvă în casă. Doamnei de Vilfor nu-i venea să creadă, iar Valentin se simți dobărâtă ca de un trăsnet. Ea se uită în jur, ca și cum ar fi căutat pe cineva să ceară ajutor. Valentan voise coboare la noartie, dar se întâlni pe scară cu domnul de Vilfor, care o prinse de braț și o duse în salon. În anticameră, Valentan îl întâlni pe baroa și îi aruncă bătrânului servitor o privire deznădăjduită. Peste o clipă după intrarea Valentanei, intră în salon și doamna de Vilfor împreună cu micul Eduard. Era vădit că tânăra femeie luase parte la necazurile familiei, căci era palidă și părea grozav de ostenită. Ea se așeză cu e pe genunchi, strângând din când în când la piept, cu mișcări aproape convulsive, copilul la care părea că se restrânge întreaga ei viață. Curând se auziră zgomotele a două trăsuri care intrau în curte. Una dintre ele era a notarului, iar cealalta a lui Franț și a prietenilor săi. Peste o clipă, toată lumea se adunase în salon. Valentan era atât de palidă, încât i se vedeau vinele albastre de pe tâmple, cernindu-i ochii și pornind de-a lungul obrajilor. Franț nu-și putut stăpâni nici el o emoție destul de puternică. Chateau Renaud și Albert se priveau uimiți. Ceremonia care abia se terminase nu li se părea mai tristă decât aceea care avea să înceapă. Doamna de Vilfor se așeză în umbră, din a unei draperii de catifea și, cum stătea mereu aplecată asupra fiului ei, ar fi fost greu să-i se poată citi pe față ce îi se petrecea în inimă. Domnul de Vilfor, ca întotdeauna, era nepăsător. Notarul după ce aranjă actele pe masă cu la obișnuită a oamenilor legii, se așeză într-un fotoliu, își ridică ochelarii și se întoarse spre Franț. Dumneavoastră sunteți domnul Franț de Cuesnel Baron de Pinie?" îl întrebă el, deși îl cunoștea foarte bine. Da, domnule," răspunse Franț. Notarul se înclină. Trebuie să vă previn, domnule." Continuă el și aceasta din partea domnului de Vilfor, că din cauza căsătoriei dumneavoastră proiectată cu domnișoara de Vilfor, domnul Noartie și-a schimbat hotărârile în ceea ce privește pe nepoata sa și a înstrăinat în întregime averea pe care trebuia să-i o lase moștenire. Mă grăbesc să adaug, vorbi mai departe notarul, că testatorul neavând dreptul să înstrăineze decât o parte din avere și, înstrăinând-o în întregime, Testamentul va putea fi atacat cu succes și declarat nul și venit. Așa este, întări Vilfor. Numai că îl previn dinainte pe domnul de Pinie că atâta timp cât voi trăi, testamentul tatălui meu nu va fi atacat, situația mea neîngăduindu-mi nici cea mai mică urmă de scandal. Domnule, spuse Franț, îmi pare rău că s-a ridicat dinaintea domnișoarei de Vilfor o asemenea problemă. Eu nu m-am interesat niciodată câtă averea are, căci oricât de mică i-ar fi averea, tot e cu mult mai mare decât a mea. Ceea ce a căutat familia mea în alianța cu domnul de Vilfor este considerația. Ceea ce caut eu este fericirea. Valentan făcu un semn abia zărit de mulțumire, pe când două lacrimi tăcute îi se rostogoleau de-a lungul obrajilor. De altfel, domnule, spuse Wilfor, adresându-se viitorului său genere. în afară de pierderea unei părți din zestrea testamentul neașteptat nu cuprinde niciun cuvânt care v-ar putea jigni personal. El se explică prin slăbirea minții domnului Noartie. Tatălui meu, îi este neplăcut nu faptul că domnișoara de Wilfor se mărită cu dumneata, ci numai că Valentan se mărită. O căsătorie cu oricare altul l-ar fi mâhnit la fel. Bătrâneța este egoistă, domnule, și domnișoara de Vilfor îi ținea tatie o tovărășie devotată pe care nu o va mai putea ține doamna baroană de pinie. Starea nefericită a tatălui meu ne face să vorbim rare ori despre afaceri serioase pe care slăbiciunea minții lui nu-i mai îngăduie să le urmărească. Eu sunt pe deplin convins că la ora aceasta... Ținând minte că nepoata îi se mărită, tata a uitat până și numele acelui a care i va deveni nepot. De-abia rostise domnul de Vilfort cuvintele acestea, cărora Franț le răspunsese printr-o plecăciune, când ușa salonului se deschise și apăru baroa. Domnilor," spuse el cu o voce ciudată de hotărâtă pentru un servitor care le vorbește stăpânilor într-o împrejurare atât de solemnă. Domnilor," Domnul Noartie de Vilfor dorește să-i vorbească chiar acum domnului Franz Cuesnel, baron de Pinie. Și el, ca și notarul, ca să nu poată exista vreo greșeală asupra persoanei, înșirase toate titlurile logodnicului. Vilfor trăsări. Doamna de Vilfor lăsă să-i alunece fiul de pe genunchi. Valentin se ridică palidă și mută ca o statuie. Albert și Chatea schimbară încă o privire și mai uimită decât cea din tâi. Notarul îl privi pe Vilfor. E cu neputință," spuse procurorul regal. De altfel, domnul de Pinie nu poate părăsi salonul acum." Tocmai acum," spuse baroa, cu aceeași hotărâre. Tocmai acum, domnul este stăpânul meu, dorește să vorbească despre lucruri deosebit de importante cu domnul Franz de Pinie." A început să-și vorbească tăicuțul Noartie?" întrebă doar cu neobrăzarea lui obișnuită. Dar ieșirea copilului nu a făcut nici măcar să zâmbească pe doamna de Vilfor. într atâta erau de preocupați cu toții și între atâta de solemnă li se părea situația. Spune-i domnului Noartie că nu e cu putință ceea ce dorește," glăsui Vilfor. Atunci, domnul de noartie vă previne că va porunci să fie adus el însuși în salon, adăugă baroa. Uimirea ajunsă la culme. Un fel de zâmbet se ivi pe chipul doamnei de vilfor. Valentan, fără să vrea, ridică ochii spre tavan ca să mulțumească cerului. Valentan, spuse domnul de vilfor, du-te puțin, te rog, și vezi ce înseamnă toana asta nouă a bunicului tău. Valentin se grăbi să se îndrepte spre ușă, dar domnul de Vilfort se răzgândi. Stai că vin și eu cu tine." Iertați-mă, domnule," spuse la rândul său Franț, dar cred că, deoarece domnul Noartie mă cheamă pe mine, se cuvine mai ales ca eu să răspund dorinței domniei sale. De altfel, voi fi fericit să-i prezint respectele mele, neavând încă prilejul până acum să-i cer cinstea aceasta." Nu, nu." Se împotrivi Vilfort cu o neliniște vădită. Nu te osteni. Iertați-mă, domnule, stărui Franț cu tonul unui om hotărât. Nu vreau să scap prilejul de a-i dovedi domnului Noartie că s-a înșelat nutrind împotriva mea simțăminte pe care sunt hotărât să le înving, oricare ar fi ele, prin adâncul meu devotament. Și, fără să mai se lase mult timp oprit de domnul de Vilfor, Franz se ridică și porni după Valentin, care cobora scara cu bucuria unui naufragiat, ce cu mâna peste o stâncă. Domnul de Vilfor îi urmă. Chateau și Morser schimbară o a treia privire și mai uimită decât cele din tâi. Capitolul 37 Procesul verbal Înveșmântat în negru și stând în jilțul său, nu eu îi aștepta. Când cele trei persoane pe care știa că are să le vadă intrară, el se uită la ușă, iar servitorul o închise numai decât. Bagă de seamă, își opti Vilfor Valentanei, care nu-și mai putea ascunde bucuria. Dacă tata vrea să-ți spună niște lucruri pentru a zădărnici căsătoria, eu nu-ți dau voie să-l înțelegi. Valentană roșii, dar nu răspunse. Vilfor se apropie de Noartie. Iată-l pe domnul Franz de Pinie," îi spuse el. L-ai chemat și s-a supus dorinței dumitale. Nici vorbă că doream de multă vreme întrevederea asta și aș fi încântat ca ea să-ți dovedească în ce măsură împotrivirea dumitale la căsătoria Valentanei era neîntemeiată. Noartie răspunse doar printr-o privire care îl înfioră pe vilfor. El îi făcu Valentanei semn cu ochii să se apropie Și, într-o clipă, datorită mijloacelor pe care ea obișnuia să le folosească în convorbirile cu bunicul Valentan găsi cuvântul cheie Atunci, ea întrebă privirea paraliticului care se fixa asupra sertarului unei mici mobile așezate între cele două ferestre Valentan trase sertarul și găsi într-adevăr o cheie când a avut cheia în mână și când bătrânul îi făcu semn că asta-i cerea, ochii paraliticului se îndreptară spre un scrin vechi, uitat de ani de zile, și care, după cum se credea, n-avea în el decât hârțoage nefolositoare. Să deschid scrinul?" întrebă Valentan. Da," făcu bătrânul. Să deschid sertarele?" Da." Acela de pe margini?" Nu." Cel din mijloc?" Da." Valentan deschise și scoase un teang de hârtii. Astea le dorești, bunicule? întrebă ea. Nu. Ea scoase rând pe rând toate celelalte hârtii, până când sertarul rămase cu desăvârșire gol. Acum sertarul e gol, spuse ea. Ochii lui Noarchie se ațintiră pe dicționar. Da, bunicule, înțeleg, spuse fata. Și ea repetă una după alta fiecare literă a alfabetului. La nuartie se opri. Valentin deschise dicționarul și căută până la cuvântul secret. Are un secret? spuse Valentin. Da, făcu Noartie. Și cine cunoaște secretul acesta? Noartie privi ușa prin care ieșise servitorul. Baroa? întrebă Valentin. Da, făcu Noartie. Să-l chem? Da. Valentin deschise ușa și îl chemă pe Baroa. În acest timp, Sudor de nerăbdare și roiau pe fruntea lui Vilfor, iar Franț rămăsese mut de uimire. Bătrânul servitor se ivi. «Baroa, spuse Valentin, bunicul mi-a poruncit să iau cheia din măsuța asta, să deschid scrinul de colo și să trag sertarul acesta. Acum se pare că scrinul are un secret pe care dumneata îl cunoști. Deschide-l!» Baroa îl privi pe bătrân. «De ascultare!» spuneau privirile inteligente ale lui Noartie. Baroa se supuse, deschise un fund dublu al sertarului și scoase la iveală un teang de hârtii legate cu o panglică neagră. Asta dorea domnul?" întrebă Baroa. Da," făcu Noartie. Cui trebuie să-i dau hârtiile? Domnului de Vilfor?" Nu." Domnișoarei Valentan?" Nu." Domnului Franț de Pinie?" Da." Franț, mirat, făcu un pas înainte. Mie, domnule?" întrebă el. Da." Franț primi hârtiile din mâinile lui Baroas și privind plicul citi. Pentru a fi depus după moartea mea la prietenul meu, generalul Duran, care, când va muri și el, va lăsa moștenire hârtiile acestea fiului său cu porunca de a le păstra așa cum se păstrează actele de cea mai mare importanță." Ce doriți să fac cu actele?" întrebă Franț. Să le păstrez pe cetluite cum sunt, fără îndoială, spuse procurorul regal. Nu, nu," spuse repede noartie. Poate vrei ca domnul de pinie să le citească?" întrebă Valentan. Da," răspunse bătrânul. Ați auzit, domnule baron? Bunicul vrea să le citiți," spuse Valentan. Atunci să ne așezăm," făcu Vilfort nerăbdător fiindcă o să țină câteva vreme. Așezați-vă, făcu privirea bătrânului. Vilfort se așeză. Valentin rămase în picioare lângă bunicul ei, sprijinită de fotoliu, iar Franț în picioare în fața lui. El ținea în mână hârtiile misterioase. Citește, îndemnau privirile bătrânului. Franț desfăcu plicul și în daie, se lăsă o tăcere adâncă. În mijlocul tăcerii acesteia, el citi. Extras din procesul verbal al unei ședințe a clubului Bonapartist din strada Saint-Jacques, ținută la 5 februarie 1815. Franz se opri. 5 februarie 1815. E ziua când tatăl meu a fost asasinat. Valentin și Wilfor rămasă rămuți. Numai ochii bătrânului spuneau limpede. Citește mai departe. Și tocmai ieșind din clubul acesta, a dispărut tata, continuă Franț. Privirea lui Noartie continua să-i spună. Citește. Franz citi mai departe. Subsemnații lui Jacques Borper, locotenent colonel de artilerie, Etienne Duchampy, general de brigadă și Claude Carp, director al domeniilor statului, Declarăm că la 4 februarie 1815 a sosit o scrisoare din insula Elba recomandându-l spre bunăvoința și spre încrederea clubului bonapartist pe generalul Flavien de Cuesnel, care, servind sub împărat din 1804 și până în 1815, trebuia să fie pe deplin devotat dinastiei Napoleonene în ciuda titlului de baron pe care Ludovical, al XVIII-lea îl dăduse după moșia lui de la adepinie. Ca urmare, i-a fost trimis generalului de Cuesnel un răvaș, rugându-l să-i aparte la ședința de a doua zi, 5 februarie. Răvașul nu arăta nici strada și nici numărul casei unde avea să se țină ședința. El nu purta nicio semnătură, dar îl anunța pe general că dacă voia să fie gata vor veni să-l ia pe la orele 9 seara. Ședințele se ținau de la orele 9 seara și până la miezul nopții. La 9 seara, președintele clubului se prezentă la general. Generalul era gata. Președintele îi spuse că una dintre condițiile primirii sale era să nu știe niciodată locul adunării și să se lase legat la ochi, jurând că nu va căuta niciun chip să-și ridice legătura. Generalul de Coesnel primi condiția și își dădu cuvântul de onoare că nu va căuta să vadă unde va fi condus. Generalul puse să-i se înhame ei la trăsură, dar președintele îi spuse că era cu neputință să-i folosească dat fiind că n avea niciun rost să lege ochii stăpânului dacă vizitiul rămânea cu ochii deschiși, și recunoștea străzile prin care aveau să treacă. Atunci, cum să facem, întrebă generalul. Îmi am trăsura mea, răspunse președintele. Vă să zic că ai atâta încredere în vizitiul dumitale, încât îi încredințezi o taină pe care nu cutezi să mi-o spui și mie. Vizitiul nostru. E un membru al clubului," răspunse președintele. Vom fi conduși de un consilier de stat." Atunci, spuse generalul râzând, Ne pândește altă primejdie, aceea de a ne răsturna." Consemnăm gluma aceasta ca a dovadă că generalul n-a fost cât decât silit să-i aparte la ședință și că a venit cu totul de bunăvoie. Odată urcat în trăsură, Președintele i-a amintit generalului făgăduiala de a se lăsa legat la ochi. Generalul nu se împotrivi deloc formalității acesteia. O basma pregătită dinainte fu folosită. Pe drum, președintelui se păru că generalul caută să privească pe sublegătură. El îi aminti jurământul. Așa e, răspunse generalul. Trăsura se opri într-o alea a străzii Saint-Jacques. Generalul coborâ sprijinindu-se de brațul președintelui, al cărui rang nu-l știa și pe care îl lua drept un simplu membru al clubului. Străbătura aleea urcară un etaj și intrară în încăperea unde se țineau adunările. Ședința începuse. Membrii clubului, preveniți de cunoștința pe care aveau să o facă în seara aceea, se adunaseră cu toții. Ajuns în mijlocul sălii, Generalul fu invitat să-și scoată legătura de la ochi. El nu se lăsă ruga de două ori și, scoțând-o, păru foarte mirat să găsească un număr atât de mare de echipuri cunoscute într-o asociație a cărei existență nici nu măcar până atunci. Fu întrebat asupra simțămintelor sale, dar el se mulțumise răspundă că scrisorile din insula Elba trebuie că le-au arătat, Franz se întrerupse. Tata era regalist, spuse el. N-ar fi fost nevoie să-l mai întrebe despre ce simțăminte nutrește. Ele erau cunoscute. Chiar de la ele mi se trage prietenia cu tatăl dumitale dragă domnule Franț, spuse Vilfor. Nu e greu să te împrietenești cu cineva care îți împărtășește părerile. Citește, continuă să spună privirea bătrânului. Franț citi mai departe. Președintele lua atunci cuvântul, invitându-l pe general să vorbească mai lămurit, dar domnul de Kuesnel răspunse că dorea mai întâi să știe ce așteptau de la el. I se arăta atunci scrisoarea venită din insula Elba, care îl recomanda față de club ca pe un om pe al cărui ajutor se puteau bizuii. Un paragraf întreg vorbea despre reîntoarcerea probabilă din insula Elba și făgăduia o nouă scrisoare și amănunte mai depline la sosirea faraonului, corabia aparținând armatorului Morel din Marsilia, al cărei capitan era pe deplin devotat împăratului. În tot timpul lecturii, generalul, pe care crezuseră că se pot bizui ca pe un frate, dădea semne de nemulțumire și de silă vădită. După ce se sfârși lectura, el rămase tăcut și cu sprâncenele încruntate. Ce spui despre scrisoare, domnule general?" îl întrebă președintele. Spun că a trecut prea puțin timp de când am depus jurământul față de regele Ludovic al XVIII-lea ca l și calc în folosul fostului împărat," răspunse el. De data aceasta, răspunsul era destul de limpede ca să nu se mai poată nimeni înșela asupra simțămintelor generalului. Generale, îi spuse președintele, pentru noi nu există un rege Ludovical XVIII-lea și niciun fost împărat. Pentru noi nu există decât maestatea sa împăratul, îndepărtat de 10 luni prin forță și trădare din Franța, statul său. Iertați-mă, domnilor! Răspunse generalul. S-ar putea ca pentru dumneavoastră să nu existe un rege al XVIII-lea. Dar pentru mine există, dat fiind că el m-a făcut baron și mareșal și că nu voi uita niciodată că numai fericitei lui reîntoarceri în Franța îi datoresc aceste două titluri." Domnule," răspunse președintele cu un ton deosebit de serios, ridicându-se în picioare, luați seama la ce spuneți." Cuvintele dumneavoastră ne arată limpede că în ceea ce vă privește, cei din insula Elba s-au înșelat și că am fost și noi înșelați. Comunicarea făcută era legată de încrederea ce aveam în dumneavoastră și, prin urmare, de un simțământ care vă face cinste. Acum văd că am greșit. Un titlu și un grad vă unesc cu noua stăpânire pe care noi vrem să o răsturnăm. Nu vă silim să ne dați ajutor. Noi nu înrolăm pe nimeni împotriva conștiinței și a voinței lui. Dar vă vom sili să vă purtați ca un om de onoare, chiar dacă nu veți dori să faceți asta. Dumneavoastră îl numiți om de onoare pe unul care v-ar cunoaște conspirația și nu ar destăinui-o? Pe un astfel de om eu îl numesc complice. Vedeți așadar că sunt mai sincer decât dumneavoastră." Vai, tată," spuse Franț întrerupându-se, Acum înțeleg de ce te-au asasinat. Valentin nu se putu împiedica să-l privească pe Franț. În înflăcărarea lui de fiu, tânărul era într-adevăr frumos. Vilfort se plimba în lung și în larg în spatele lui. Noartie urmărea din ochi expresia fiecăruia și își păstra ținuta demnă și severă. Franț reveni la manuscris și citi mai departe. Domnule, Spuse președintele: Ați fost rugați să veniți în mijlocul unei adunări și nu v-a silit nimeni să o faceți. Vi s-a propus să vă legați la ochi și ați primit. Când nu v-ați împotrivit acestor două cereri, erați încredințat că noi nu ne îngrijim să intărim tronul lui Ludovic al XVIII-lea, fiindcă altfel n-am fi avut atâta grijă să ne ascundem de poliție. Acum înțelegeți, ar fi prea comod să-ți pui o mască cu ajutorul căreia să surprinzi tainele oamenilor și să nu rămână decât să scoți masca pentru a-i duce la pieire pe cei ce ți-au arătat încredere. Nu, nu, va trebui să ne spuneți mai întâi deschis dacă sunteți pentru regele întâmplător care domnește acum sau pentru maestatea sa împăratul. Sunt regalist, răspunse generalul. I-am jurat credința lui Ludovic al XVIII-lea și îmi voi ține jurământul. Cuvintele acestea fură urmate de un murmur general, și se putu vedea după privirile unui mare număr dintre membrii clubului că ei ar fi vrut să-l facă pe domnul de pinie să se căiască pentru cutezătoarele lui cuvinte. Președintele se ridică din nou și poruncită cere. Domnule, continuă el. Sunteți un om prea serios și prea înțelept ca să nu înțelegeți urmările situației în care ne găsim unii față de alții, și însăși sinceritatea dumneavoastră ne dictează condițiile care ne rămân de îndeplinit. Ne veți jura, deci, pe onoarea dumneavoastră că nu veți destăinui nimic din ce ați auzit aici." Generalul își duse mâna la sabie și strigă, Dacă vorbiți despre onoare, Începeți prin a nu-i tăgădui legile și prin a nu impune nimic forțat." Iar dumneavoastră, domnule, continuă președintele cu un calm poate și mai grozav decât mânia generalului, Nu vă atingeți de sabie. E un sfat pe care vi-l dau." Generalul se uită în preajmă cu o privire în care se ascundea un început de neliniște. Totuși nu se înduplecă încă. Din adunându-și toate puterile, răspunse... Nu voi jura. Atunci veți muri, domnule, răspunse liniștit președintele. Domnul de pinie Păli, el mai privi odată în preajmă. Mai mulți membri ai clubului șușoteau și-și căutau armele pe sub mantii. Fiți liniștit, generale, îi spuse președintele. Vă aflați printre oameni de onoare care vor încerca prin toate mijloacele să vă convingă Înainte de a folosi ultimele mijloace împotriva dumneavoastră. Dar, de asemenea, după cum ați spus, vă aflați printre conspiratori. Ne-ați aflat taina și trebuie să ne-o păstrați." O liniște grăitoare urmă după aceste cuvinte. Și cum generalul nu răspundea nimic, președintele porunci: Închideți ușile!" Aceeași tăcere de moarte urmă după cuvintele sale. Atunci... Generalul înainte și, forțându-se să se stăpânească, spuse Am un fiu și deoarece mă aflu printre asasini, trebuie să mă gândesc la el Generale, îi răspunse cu nobleță șeful adunării Un singur om are totdeauna dreptul să insulte 50. Acesta e privilegiul slăbiciunii Numai că nu face bine folosind un asemenea drept Credeți-mă, generale, jurați? Și nu ne mai insultați! Generalul, domolit pentru a doua oară de superioritatea șefului adunării, șovăi o clipă, dar în cele din urmă, înaintând până la masa președintelui, întrebă: Care e formula jurământului? Iato, Jur pe cuvânt de onoare să nu destăinuiesc nimănui în lume ce am văzut și auzit la 5 februarie 1815 între orele 9 și 10 seara și declar că merit moartea dacă îmi calc jurământul.